Книга «Второзаконня», розділ 26 Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посілість, і заволодієш нею, та й осядеш у ній, то візьмеш первини всіх плодів, які здобудеш із твоєї землі, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати. І поклавши їх у кошик, підеш до того місця, що його вибере Господь, твій Бог, щоб на ньому перебувало його ім'я. І війдеш до священника, який тоді урядуватиме, і промовиш до нього. Об'являю сьогодні перед Господом, Богом моїм, що я оце прийшов уже в землю, про яку Господь клявся нашим батькам, що дасть її нам. І священник візьме з твоїх рук кошик і поставить його перед жертовником Господа, Бога твого. А ти станеш тоді промовляти перед Господом, Богом твоїм. Блукаючим Арамієм був мій батько. Спустивсь він був у Єгипет і тулився там, як чужинець, був малолюдний. Та там же став він народом велолюдним, потужним і численним. Та єгиптяни зневажали нас, утискали і накладали на нас важке рабство. Тоді зняли ми голос до Господа, Бога батьків наших, і Господь почув наш голос і побачив наше горювання нашу гірку працю і нашу біду. І вивів нас Господь з Єгипту потужною рукою та простягнутим раменом серед великого страху, знаків і чудес. І привів нас на те місце і дав нам цю землю, що тече медом і молоком. Тож оце тепер я приношу первоплоди землі, що ти, Господь, дав їх мені і поставивши їх перед Господом, Богом твоїм, уклонишся лицем до землі перед Господом, твоїм Богом, і радітимеш з усього добра, який Господь, Бог твій, дав тобі і твоєму домові. Радітимеш ти сам і левіт, і приходень, що буде серед тебе. Коли на третій рік, рік десятин, скінчиш відділяти всі десятини з двого врожаю, і даси їх левітові, приходневі, сироті та вдові, що їстимуть досита в своїх містах, тоді промовиш перед Господом Богом твоїм таке. Я виніс із хати що святе, і дав із нього левітові і приходневі, і сироті, і вдові, по заповіді, яку ти заповідав мені. Не переступив я твоїх заповідей. Ані й не забув про них. Нічого з того не їв я в своїм смутку і не відкладав на бік, коли був я нечистий, ані не давав я з того нічого для мерця. Я слухав голос Господа Бога Мого і чинив усе, що ти заповідав мені. Споглянь із твоєї святої оселі з небес і благослови твій люд, Ізраїля і землю, що її дав нам, як клявся нашим батькам, землю, що тече молоком та медом. Сьогодні наказує тобі Господь, Бог твій, виконувати ці установи і рішення. Тож виконуватимеш їх старанно всім твоїм серцем і всією душею твоєю. Ти одержав нині від Господа заяву, що Він буде тобі Богом, якщо ти ходитимеш Його дорогами та додержуватимеш Його установи і заповіді, і рішення, та й слухатимешся Його голосу. Господь заявив тобі сьогодні, що ти будеш для Нього Його особливим народом, як це Він обіцяв тобі, тоді, коли ти додержуватимеш Його заповіді. І саме тоді учинить Він тебе вищим над усіма народами, які Він створив собі на хвалу, на славу і на честь. Ти ж будеш народом, святим у Господа, Бога Твого, як це Він пообіцяв тобі».